A avea acest Duh de la Domnul care se vezi în necaz că nu-i nimic întâmplător ce vine în viața noastră, ci totul este câmpărit și măsurat de Domnul mai dinainte, dar toate și au un anumit scop. Scopul final în tot ce noi trăim este ca să ajungem la gândul care l-a avut Dumnezeu pentru noi de a ne da chipul Fiului Său. De așa, e nevoie ca și un sculptor când lucrează o statuie din lespida de piatră care nu are niciun chip, el are imaginea în mintea lui, pune dața și ciocanul și începe să dea jos. Și tot merge până la finisaj, până și ultima trăsătură care trebuie să arate chipul cât mai perfect cum îl vede el în imaginea lui, nu încetează lucrul. Dumnezeu nu va înceta în viața noastră lucru până ce nu va vedea în noi ce? Chipul fiului său. E nevoie deci de daltă, nu? E nevoie de ciocan, e nevoie nu numai, când e vorba de finisaj, mai folosesc ciocanul, nici data. Sunt alte scule mult mai fine să și acel luciu. Deci e o treabă foarte delicată. Dacă Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu Asta nu înseamnă că el putea fi luat la 100 de ani de umblare. El nu era încă gata. A umblat, dar Dumnezeu tot lucrat la el. Biblia spune, și dacă când a ajuns să fie plăcut în mintea meșterului, acel lucru îl are și el nu încetează până nu l exact la ce știe că trebuie să fie acel lucru. Cine e meșterul în viața noastră? E Hristos cuvântul. Tot ce vine în viața unui suflet mântuit nu-i nimic întâmplător, și binele și necazul. Și îngeri, și demoni Îmi stă în cale. Îmi stă în care și urcușuri, dar și coborușuri. Am în viață momente în care sufletul me pe tabor, dar am și momente în care mă văd în ghețismani părăsit de toți, nu-mi văd decât un chin sufletesc până acolo încât sudoarea ca și la mântuitorul în picături de sânghii cade pe pământ și mă întâlnă, dar ce sunt toate astea? Toate astea când le luăm așa pe rând înseamnă calea. Ăsta a fost drumul pe care Iisus l-a avut pe pământ. Cum s-a născut el nașterea lui Iisus în este, pentru noi are o semnificație foarte interesantă, să știți. Ea este în același timp nu numai un adevăr practic pe care Iisus l-a trăit, dar este în același timp și pentru, pentru noi și un simbol, că așa cum El a luat chip de om, tot astfel omul nostru de lăuntru s-a născut într-o este, rece. Întrebarea, dar care o fi aceea ieste rece? Inima noastră care a fost rece față de Dumnezeu. Rece, până în momentul când mi s-a vestit Evanghelia, până la clipa în care l-am întâlnit pe Hristos, eram vrăjmașul lui Dumnezeu, nu spune scriptual lucrul ăsta. Deci, cum a găsit Dumnezeu mintea sau inima noastră în momentul când era coborâtă de mine? Rece, Domnule. Totul era numai pustiu. E așa sau nu? Asta simbolizează acel loc unde erau animale, el are o semnificație treaba asta pentru noi, să știți, că putea un alt loc să se nască, nu așa. Dar tot ce spun Scripturile e nu numai fapte pe care El Domnul le-a ci sunt fapte și lucruri care ne mărturisește și nouă un adevăr pe care noi practic îl avem. Când privesc locul unii s-a născut, pe dată îmi dau seama că în inima mea a fost multe pofte care sunt văzute ca un animal fără minte, că și un om, când umblă în poftele lui, e un om fără minte, să știți. Ăsta e un adevăr biblic. Și el m-a pus la sânul mamei mele întrebare, dar care o fi acea mamă la care Dumnezeu, pe omul meu din lăuntul, l-a pus la sânul ei, l-a adăpost, unde mi-a purtat grijă și hrană, și îmbrăcăminte, și orice. Păi adunarea Domnule! iar adunarea văzută în miniatură este Ierusalimul de sus. De ce zice? Nu părăsiți adunarea. pe e ca și un copil care dacă își părăsește mama, uitați pe drumul, sunt copii care pleacă de acasă, nenoroși, se întinde mâna, la unul, la altul gol, vine noapte, doamne unde, ial ia-l Nu părăsiți adunarea. Adunarea este locul Adăpostul unde Dumnezeu îți dă tot ce este necesar pentru cel de-lăuntru. Hrană, îmbrăcăminte, împodobire, grijă, sfaturi, învățături și așa mai departe. Asta este adunarea, nu părăsiți adunarea. Ce este adunarea? Ea este locul unde sufletul mântuit primește absolut, nu numai hrană, primește învățătură, el aici este sub mâna lui Dumnezeu, care îl modelează. Este vorba de o modelare ca să fie om. Adunarea este locul unde Dumnezeu e școala lui, e casa lui. Dacă noi numim adunarea casa lui Dumnezeu, nu o numim noi așa, casa înseamnă, domnule, ce înseamnă pentru un copil că are părinți și are o familie, are o casă unde trage, de unde pleacă și de acolo vine. Și el nu merge din casă în casă cum sunt atâția suflete care merg din biserică în biserică, dar el și are familia, și are casa, are părinți, are frații acolo și el e legat. De aceea zice, nu părăsiți adunarea voastră cum au unii biserici. Cunoaștem noi această regulă în biserica lui Dumnezeu? Când Biblia vorbește că Dumnezeu este un Dumnezeu în rânduiele, cum vedem în de tot felul și nu e nimeni mai mare, nu că suntem o ceapă de, de zăpășiți, fiecare facem ce vrem. Era o vreme când nu era niciun împărat și fiecare făcea ce vroia. Și există astăzi în biserică și de felul ăsta, că nu e nimeni mai mare. Când citim despre grădina, despre raiul lui Dumnezeu și am văzut acel râu ieșind din scaunul de domnie al lui Dumnezeu, pe cele două maluri ale râului, pomul vii care roadește 200 și feluri de rod pe an. Roadele acelui pom, 200 și feluri, nu e un amestec între ele. Fiecare rod e aparte, e foarte important. Din același pom, 200 și feluri. Mărul este măr, para este pară, smochina este smochină, dar fiecare își are și forma și culoarea și gustul. E așa să văd. Când privești un pom în felul ăsta, cu atâtea roade, și fiecare rod e cu specificul lui aparte, asta este marea frumusețe. Dacă faci un buchet de flori, numai de o singură culoare, numai de un singur fel, nu o floare, dar un buchet înseamnă mai multe flori care fiecare e cu culoarea, cu parfumul, ei. asta este biserica lui Dumnezeu de Biblia spune că a lăsat între noi, apostol, paroloji și învățător. Fiecare și are un anumit dar, dar care fiecare la rândul lui e o frumusețe în adunare când întâlnești suflete care Dumnezeu le-a făcut fiecare să aibă felul lui deosebit de celălalt, dar toți se găsesc în cine? În Hristos. Toate cele două să-și seminții aveau un singur nume, Israel. Pentru că venea dintr-un singur om, din Iacob, Israel, dar toate aceste două erau într-o singură tulpină și tulpină era Iacob și toți cei doi aveau un singur nume, Israel. Cum ne numim noi înaintea lui Dumnezeu? Copiii a lui Dumnezeu. Cum este numită biserica? Biserica Dumnezeului Celui Viu, al cărui cap este Hristos. Când sunt în acest trup care este Biserica și al cărui cap este Hristos Domnul, dacă sunt cu adevărat născut din nou, am rămas noi în locul în care Dumnezeu m-a născut din nou? E o întrebare. Când Mântuitorul Iisus vorbește în Cartea Apocalipsi, zice, adu-ți aminte cum ai auzit și cum ai primit, ține și pocăiește-te. Doamne, îndură-te, te rog de noi, să putem avea în fiecare din noi această lumină de la Tine, să te cunoaștem pe Tine cu adevărat și să ne bucurăm de Tine, cum zice prorocul, mă bucur de Domnul. Ca să te bucur de cineva, trebuie să-L cunoști. Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, numele Lui să fie proslăvit, totdeauna în viața fiecare dintre noi și să ducem această mărturie, această veste bună, Evanghelia, oriunde ne va duce Duhul Sfânt, ca să slujim de laudă slave, Harului Lui Dumnezeu. Amin.